Джон Сміт підіймався мокрим слизьким схилом, хоч за такої холоднечі то було не найліпше місце побути на самоті. Хмари майже лежали на верхівках дерев, але то була ілюзія. Хмар неможливо торкнутися рукою, бо вони зіткані з іншої матерії. Джон Сміт був чужим у тому світі і залишився таким отут. Жодна людина не могла наблизитися до нього, мусив із цим жити. Слова Ізидора про бритву нагострену ним на якусь мить прорвали заслону недоторканності. Відколи він прийшов до притулку, намагався дістатися до того, що було закладене у ньому від народження, справжнього призначення. І з цими думками він міг би жити і в тому цементному містечку, якби невеликий чорний автомобіль, що кружляв довкола. Лише сьогодні йому було подано знак, що без притулку пошуки були б марними, і серце Джона Сміта замість болю наповнило радість. Оминаючи каміння, що лежало на схилі, він знав, що більше ніколи йому не доведеться зносити його нагору, і що будівля не розпадеться. Він перестав бути сізіфом. І врятували його кілька слів на пів божевільного хлопця. Джон Сміт став на горі, зарошений по коліна, з лицем вкритим краплями туману. Цвів глід, дощ йому не зашкодив, Ніжна зелень на світлих пагонах бузини наповнювала повітря терпістю. І поруч була єдина істота, з якою він міг поділитися радістю. «Мамо», – сказав Джон Сміт, – «я знаю, це зробила ти. Я вільний, я не приноситиму нікому нещастя. Я зрозумів, що у кожній людині є щось згідності вчуття. Мені мало твого прощення, а каятися ніколи не вмів. Хай усе залишається так, як є. Важливо лише те, що відтепер жодна істота не загине від моїх рук. Я хотів руками вбивці збудувати дім. У тому світі будинки будують ще гірші за мене. Але тут не можна так будувати. Єдиний дім, у якому ти могла б оселитися, це моє серце. Зараз я хлопчик, котрий мріє про майбутнє. Ти звільнила його у мені. Може, я навчуся сміятися. І дивуватися повітряним зміям лі, поки ростиму. А тоді піду подивитися світ. Він вийняв з кишені на грудях образок, що геть висвів від його поту. То не ти, я знаю, але мені так затишніше. Я теж на себе не схожий. І слова мої далекі від того, що я відчуваю. Попереду нас вічність, щоб виправити це непорозуміння. Джон Сміт стояв, і йому здавалося, що кожен бачить, де він, угорічі, внизу, за стінами. Кожен міг відчути його присутність. Усе ще не сміливого знаку існування. А пагорб, вершина, це місце, яке нагадує йому дитинство, коли він утікав у гори від п'яного батька, щоб помріяти про доросле життя, не знаючи, що воно стократ страшніше за безпомічність і невинність дитини. Немає любови, каже, бурмотіла стара Марфа, залишившись сама. Розмови з Ізидором виснажила її, і вона ще більше скотюрбилася, тулячись до грубки. Що ж, як не любов до життя змусила нас оселитись у притулку? І що ж, як не любов до смерти поведе нас до західних воріт? Озвалися пташки на знак того, що дощ скінчився. Старий підвівся і відчинив вікно. Навіщо ти це робиш, холодно? Зіщулися прибулиць. Ці стіни вже чули нашу мову, Нехай же їх послухають дерева і пташки. Коли ми підемо? Сьогодні? Скоро. Скоро це завтра? Не зовсім. Відпочинь. Тобі треба багато сили. Прибулиць поринув у дрімоту. Старі можуть дрімати і навсидячки, і навстоячки, Та коли вони лежать, Сон може перемінитись у смерть. І їм уже не побачити світлого сонця. Вони лежатимуть із заплющеними очима, підібгавши коліна, поклавши долоню під щоку, як немовляв у лоні матері, в очікуванні нового життя. Так думав старий, якому випала інша доля, мусив побороти егоїзм старости і вести свого сліпого брата, щоб люди почули його голос. Він уже не пам'ятав, Чим скривдив той світ, що відмовився колись від нього? Лише почував жаль, що нічого від цього не змінилось.